Orlando, hemen suretzat bukaera. Gauza korrela jarraituz gero, bukatuko da guztia. duko nintzelanik banuen nere barruan ustia baina lanean jarraitu behar hau tristia bera Hapenak eldu dirata, derrigor bertan ustia, gauza korrela jarra ituzkero, bukatuko da guztia.